Den första april blir det verklighet det som många från början betraktade som ett skämt. Stockholm får en internationell storflygplats, Arlanda. Alldeles för långt ut i skogen tycker en del. Arlanda är sedan många ett hett debattämne. Men nu är det en verklighet och 4 000 svenskar beger sig ut för att bevittna invigningsceremonin med kungatal, smattrande flaggor och hornmusik på eftermiddagen. Men man har startat. Ja, redan tidigare på dagen råkar Greta Garbo- den gudomliga högst inofficiellt inviga Arlanda- när hon smyger sig ombord på ett Amerikaplan- och blir den första kändis som lämnar vår nya storflygplats. I radio refererar Bengt Fältrasch från den riktiga invigningen. Arlanda invigning med tjutande jetmotorer- det har varit invigningen på riktigt idag. Massor av sol- Mängder av turister som har blandat sig med de riktiga passagerarna. Det har inte varit gott att veta om folket här har varit ifrån Tokyo eller från Skepptuna. Strålande fint väder har det varit. Och kommunikationsminister Skoglund han kom oss att tänka på gamla namn som Halmsjön, Skåedeby, Jordbro när det gällde diskussionen om den nya storflygplatsen. Så var det då dags för eh, kung Gustav Adolf att eh, invigningstala. Mitt hjärtliga tack och erkännande till alla de många och bland dem först Luftfartsstyrelsen som i olika egenskaper arbetat för det stora företagets uppbyggnad samt min förhoppning om en effektiv och en sund utveckling av våra flygförbindelser till gagn för land och folk. Härmed förklarar jag Arlanda flygfält invigt för sitt enda mål.